De ennek örülök. Szóval ez egy a taps, és azért úgy tűnik, hogy amiket itt mondogatunk a műsorban, meg úgy személyes találkozók alkalmával, azért csak, csak célba érnek. Tehát azért mondani kell ezeket a dolgokat, hát ha lesz belőle valami, a homokba a fejünket, és mindent lenyelünk, hogy jó, hát ez van, az MLS hoztak, akkor. Mert az volt a nagy mondás, hogy ezekkel a hétvégi időpontokkal nem lehet mit kezdeni. Hát persze, ha nem tesszük szóvá, akkor nem lehet mit kezdeni. Aki nem kér csokit, az nem kap. Nekünk a Kispes tizedik adás, köszöntöm aktuális vendégeinket, először is állandó jellegű tett Koncsik Tibor Tibit a KLT elnökét, valamint Nimszádám Jerit a. A két két vigyorogálem szemben. Igazából meccsekről fogunk beszélgetni az elmúlt hét történéseiről, és nem egy ilyen, nem egy ilyen magazinosabb jellegűt, mint amivel az elmúlt hetekben találkozhattatok, bár, bár az is célunk, hogy, hogy folyamatosan, folyamatosan képben tartsuk titeket, hogy a Kispestről és a Honvédról szóló dolgokkal kapcsolatban, kicsit legyenek történelmi dolgok is, de most ez kimondottan meccsekről és történésekről fog szólni az az adás, és kezdjük is rögtön a Békés Csabával, hiszen hétvégén egy... Egy bajnoki labdarúgó mérkőzés keretében legyőztük a Békés Csabát, a Békés Csaba másodosztályú együttesét, hogy, ugye a Tibor tegnap pont egy ilyen magánbeszélgetésben kiakadt arra, hogy miért, miért hívják együttesnek a klubokat, vagy a csapatokat, de hát... A zenekar. Ha, igen, az zenekar. Szóval legyőztük a Békés Csabát, és ne, én úgy jöttem ki a stadionból, hogy szerintem Mázlival nyertünk, mert, és ezt el is mondom pár szóban, ugye az elején a Csaba egy kapufát ért el, majd, a, majd az utolsó percben kettő egyre vezettünk. Az utolsó percben egy hatalmas viccert hagytak ki. Jó, bedobás lett a vége, de tehát abból a szögből ott, ott akár gólt is lehetett rúgni. Valamint megint benne volt ebbe a mérkőzésbe az, amit, amit már tapasztaltunk, így a feckó idején, hogy ha az első 20 percben megszerezzük a gólt, akkor nagyjából megy a foci. De ha nincs meg az első 20 percben a gól, akkor elkezdünk valahogy szenvedni. És, és én most úgy éreztem, hogy a, a, a szamos egy óriási sarokpasszal indította ugye a CUIGébert, aki elsőre. Az első lövését azt még védte a kapus, majd a kipattanót várta be. A, egyébként megjegyzem a kapus mellett, aki még arra is majdnem odaértett, ami egészen elképesztőt védett a srác ellenünk. Szóval, hogy, hogy egy ilyen pici mázival, de meg lett az elején az a gól, ami meg tudott minket nyugtatni, majd ugye jött a félidő végén az egyenlítés, és a második félidőbe egyébként megint egy hasonló gólt rúgtunk, ahol a kapus megint egy óriásit védett Szúly Géber lövésénél, és ugye a kipattanót rakta be abba a kapuba, és ezzel lett kettő-egy. Sőt, egyébként a békés Csaba gólya is úgy alakult, hogy a túlivel előtte egy hatalmas pályukát mutatott be, tehát tényleg egy, egy félelmeteset eset védett, és abból, abból e, tudtak egyenlíteni. Szóval, hogy szerintetek ez, ez, ez mázni volt ez, vagy, vagy egyszerűen szokjunk hozzá, hogy itt ilyen kicsik a különbségek, és ennyi fér bele nekünk, és hogy ennyivel vagyunk esetleg jobbak egy békés Csabánál. Szerintem igen, szokjunk hozzá. <kül> ez nem az a bajnokság lesz szerintem, ahol valaki utca hosszan nyerni fog, és le fogja dominálni a mezőnyt. Ilyen apró nüanszni különbségnek fognak dönteni, és most már sokat gyára dönt a mi avunkra. Én igazából úgy láttam, hogy az első öt percben se tudtuk, hogy hol vagyunk. Talán két komoly helyzete is volt. Így van. Talán kapufa is volt az elején. <kül> Én megmondom őszintén, a, amikor megláttam az összeállítást, két dologra csodálkoztam rá. Hát egy, hogy a Somogyi volt a belsővédő, az nekem nagyon, nagyon nem tetszett így elsőre, úgyhogy én nagyon kíváncsian néztem, hogy ő hogy fog teljesíteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon csalódtam a megérzésembe, mert baromi jó volt. Szerintem szerintem nagyon rendben volt, sőt, megkockáztatom, hogy ebbe a pozícióba jobb volt, mint középpályásként. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most egy ilyen ideiglenes megoldás, míg a Szabo Alex teljesen felépül, gondolom azért, hogy igen, de nagyon megoldotta, úgyhogy bravo kicsi, ez nagyon rendben volt szerintem viszont összességében ha nézzük az első félidő, az, az, az nem, nem annyira tetszett viszont mondtad, hogy szerencsével győztünk, azért nem, mert a második fél viszont szerintem úgy játszottunk ahogy egy esélyesebb, dominánsabb jobb csapatnak kell, és akkor úgy éreztem hogy tényleg jobbak vagyunk úgyhogy de... azért tettünk érte persze Én... szerencse kell, de szerencse mindig fog kelleni szerencse nélkül Oké, okay, csak tényleg az van, hogy most jelenleg azon szinten tart a kispest, hogy egy gólelőny nekünk nem elég, még egy békés csaba ellen sem, mert tényleg mert benne van a kockázat, hogy, hogy a végén találnak egyet. Benne van, de én azt vettem észre, hogy most hétforduló, hétforduló ugye elteltével, hogy volt egy nagy előnyünk azzal, hogy nálunk egyetlen egy poszton cserélődött a kezdőcsapat, ugye a bévárdi elment, és volt egyen ilyen előnyünk, hogy összeszokottak voltunk. És viszont most arra a többi csapat is, amelyik ugye utolsó pillanatokba bevestek az igazolások, edzőváltások, stb. kezdenek összeérni. És szerintem ez az előnyünk szállt el. És ö, úgy érzem, hogy egyre több csapat fog, ö, fog jó teljesítményt nyújtani, és föl fog jönni a mi szintünkre, és ez az előnyünk illant el. Tehát ez még, ennyi? akkor még a tavaszi kispestet láttuk? És mostan az, az derült ki, hogy, hogy kiismertek minket? És... Nem, nem. Az derült ki, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, mint tavasszal, csak a többi csapat lett jobb. Aha. Szerintem Érdekes. Tehát ö, azt gondolj bele, hogy az elején az első párfordulóban azt mondtuk, hogy ez a kecskemét ez hurka lesz, nem lesz az. Jó lesz a kecskemét. Sőt, ö, most ö, még a múlt héten is ilyen véleményeket hallottam, hogy ez a videóton is gyenge lesz, örüljön, hogy bent marad, az sem lesz gyenge. Jó lesz, a videóton is jó lesz, a kecskemét is jó lesz, a vasas nagyon jó lesz, és akkor még ilyen csapatokat nem is említettem, hogy Csákvár, Szeged, köves nem tudom mondta, e úgyhogy szerintem igen, ilyen nyanszok fognak dönteni, úgyhogy ez pokoli nehéz lesz. Jó, hát a kecskemét meglépte azt, amit meg kellett, kirúgták a gerát. Hát igen, igen, igen. Hmm. És amúgy a kecsmét tök jó van, mert azt hiszem, őt megy bőnéd beúzott most. Igen, hát az újpest egy teljesítmény, az ugye kiejtették a kupából az újpestet, ugye azt nem kell különösebben magyarázni, és több olyan egyéni jó teljesítményt láttam a Kecskemét, hogy azt kell hogy mondjam, hogy. Jók lesznek, jók lesznek. Na jó, először még a Békés csabárról, hogy valami jóval induljon már ez a meccs, mert úgy futottam neki, hogy 2025-ben nagyon jó a statisztikánk otthon. Azt hiszem, hogy 8 győzelem, meg 2 vereség van, csak mondom, hogy ezt valahogy meg kellene Azt Szerintem ez sikerült az, hogy a játék milyen, a védekezés, a támadás, vagy akár a kapus posztáról persze lehetne még nyugodtan beszélni. De amit a Hanta mondott még az elején, hogy Félt attól, hogy kiegyenlít a Békés Csaba. Hát igen, nem az számít, hogy hány helyzeted van, hanem mennyit rúgsz be belőle. És azért mi nem nagyon rudaltuk be, meg hát ez egy nagyon jó kapus volt ez a takács, ismét bizonyította szerintem. Ja, egyébként, ahogy már szó volt a kezdőben, ugye hogy a Somogyi belső védőt játszott, amire szerintem azért még érdemes lenne egy pár szóba kitérni. Most mondtad a Tibi azt, hogy minden azon múlik, hogy hány helyzetet rúgunk be. Ennyi. O oké, Ennyi. csak ugye megint azzal szembesültünk, hogy, hogy, hogy középcsatár probléma van esetleg, mert hogy most kivételesen a kántor kezdett, ugye úgy látszik visszatért a sérüléséből, bevallom szinte teljesen észrevetetlen volt nekem a pályán, al alig. Alig fel, alig Nem olyan, ki. mint amit hozzá Én vele kapcsolatban az az érzésem, hogy képes váratlan megoldásokra, meg ügyes dologra, de nem kezdőként. Igen, viszont csatárunk meg. Ugye... Hát nincsen, úgyhogy kitrax be, őt fogsz ott berakni, és bárki bejön a helyére, ők azért most is pinte, pinte jött be. Pinte, helytet, így jel. van. Ment, mint a gép, akart, nagyon jóra való gyerek, nagyon megy, nagyon hajt, nem ismert, elveszett labdát. Gyors is. Gyors is. De hát nincs gól. Ja, igen, tőle nincs azért gól, nem, szóval nem a gólokat az rájuk. ott tartunk, hogy simon benedek, nincs gól Pinter, nincs gól Ingrid Farkas, nincs gól. Akkor... Azért, Jerry, hogyha kicsit még a Kántóra visszatérünk, én nem hiszem, hogy elfelejtett futballozni. Hát én nem tudom, hogy nem. most mi van vele. Tudjuk, hogy sérült volt, sőt, jött-e hát olyan hogy infók is, az az az hogy, igen, hogy lehet, hogy nem is nagyon fog össze játszani, ehhez képest, azért játszik. Most a Hantával annyiban nem értek egyet, de az is sokszor jól megtartotta labdát, de nem olyan tényleg, mint volt. Volt egy viccere az első félidőben, azt most kihagyta. Bár mondom, a kapus az nagyon jól jött ki vele szembe. Úgyhogy mondom én szerintem a Kántor jó lesz, hogy most pontosan. Miért nem tudja ugyanazt hozni? Nem tudom, hogy ez most a sérülés, vagy valami fejbe van, valami, de szerintem ő Hát most jött vissza, még adjunk neki időt. A másik nagy kérdőjel nekem a gyurcsó. Várjál? Mielőtt még tovább mennék a gyurcsóra, ugye az ne felejtsük, hogy négy középcsatár van most jelenleg a keretben. A Kántor kezdett, a Pinte volt a padon, ugye a múlt héten a Pinte kezdett, Kántor volt a csere, és a Iri Farkas hétvégén a Fakóba játszott, végig is játszotta a meccset, tehát ugye nem is volt már a meccs keretbe se. Nem, és ennek is mi az oka? Hát a Felkészülés alatt rúgott vagy két gólt, és nem mozgott a rosszul, én szerintem az Ikrik. Hát ezeket nem tudjuk pontosan, Igen. hogy ennek mi az oka, ezeket csak találgatunk maximum. Igen, csak megnézzük. Az a, hogy a Bólent is a Békés Csaba kettőbe volt. Egyébként, ha már a fakóba beszélünk, van egy. Szia doli. Van egy apró örömhír, azért Simon Benedek visszatérőben van, tehát a fakóban már játszott egy 20 percet hétvégén, hogy van négy középcsatár, most jelleg kettő nálunk a második csapatba játszik, és az első csapatban lévőknek hát úgy néz ki, hogy nem, nem igazán a gólyaikról lesznek ismertek idén. Tehát ezt a, ezt, a, ezt a kérdést valahogy nagyon gyorsan meg kéne oldani a mesternek, akár nem is tudom, a játékrendszerváltással vagy valamivel, de, de ez, ez a közép köré épülő játék, mert ugye a, a mi felállásunkban nagyon-nagyon fontos szerepe van a középcsatának, hiszen, hiszen mi széleken nagyon-nagyon erősek vagyunk, Igen. és nagyon, nagyon odatolunk mindent, és ahhoz tényleg kéne egy ember, aki bent megküzd, aki bent megcsinálja a helyzetet, vagy aki bent akár meg tudja tartani a labdát, visszarakja második hullámra, vagy, vagy az érkezőnek, vagy akivel összjátékot tud kialakítani a szélső, és hát most jelenleg Hát igen, volt még korábban a szezon elején egy ilyen mondás, amikor az igazolásokról volt szó, szóval, hogy kit kéne, hogy kéne igazolni, és azért hallottunk pár nevet, és rendre azt hallottuk, hogy a Fecko nem akar ilyen statikus, erőszakos, nagy darabbeállós, labda megtartós, visszapasszolós centert. Most meg arra vágyakozunk mégis, szóval nem tudom, hogy most mi a jó megoldás, inkább ilyen futós centerbe gondolkozott. Nem tudom, hogy a téli szünetben lehet ezen bármit kompenzálni, vagy érdemese, vagy hogyha igazolunk még egy... Hát a Kántor góljai hiányoznak, ez, ez tisztán látszódik, és szerintem a szurkulók is is most már jó, érzik. Jó, hát a Kántor ügyben még annyit mondanék, hogy akkor most húzzunk egy vonalat, most, most a sérülése után most ért vissza, a következő meccstől érdemes ezt így élesben nézni, hogy ő mire képes, és akkor a Gyurcsóval kapcsolatban ugyanezt mondanám. Hát hogy ő is ugye sérülésből tért vissza eddig, amit láttunk, az habzású volt, ugye az elején lemaradással érkezett, most megsérült, most beálogat, most már lassan kezdenie kéne megbillantani. Ér... Valamit. De hol? Tehát, hogy a megyesivél helyén? Ez egy nagyon jó kérdés. Há, mind a kettő top, azokat nem szabad kihagyni most a csapatból. Az az Zsui Géber, amúgy én úgy tudtam, hogy nem is fog játszani. Mert hogy Mi cér... is hogy tudtuk. <gül> jó szerint <Köszi>. van. <gül> Hajd ezt, hogy megbeszélem az én informátorommal. Annyi igaz volt belőle, hogy be volt kötve a lába. <gül> még volt egy örömhír azért a hétvégén, hogy a Alex visszatért, és már pár percet játszott, tehát úgy látszik, az a, a csákvár ellen összeszedett sírvés, hála, az, jó hála jó Istennek. nem jó a nem akkora probléma, mint a... Igen. A, de a, de a, a... Somogyi, somogyi jó teljesítmény ellenére nem fog Kezdeni a karcsa ellen ezek szerint. Figyú, én, én, én amikor meglátom, hogy jó a közép. Az egyik belső védő gyakorlatilag, és ez úgy, hogy a Kálainak a szélén, tehát hogy igazából egy, egy fi, két fiatal játszott nálunk oldalt, a Kálai-nak van valamennyi MB2-es tapasztalata, még kövesdről, meg némi MB1-es de hogy mi ezzel a jobb oldalral állunk föl, azt azért az ember elkezd egy kicsit nézegetni. Hú, egy... én nagyon, én nagyon pessimista voltam ez ügyben, de ez teljesen rendben volt. 18 szerintem. éves rác, tanárjan megoldotta. Jó, nagyon rendben nyilván volt. egy pakki meg egy csonka mellett azért euh, relatíve, nem mondom, hogy könnyű a helyzete, de ez megint egy kicsit olyan, én amikor a Debreceni Andris bemutatkozott, még a Botis mellett, aztán az Injatovics mellett. Konkrétan futbalistának tűnt, mert húzta fölfelé mindig az a, a csapat. Most az a furcsa, hogy a Pekár, aki belső védő, az a középpályában, van, a Somogyi, aki <gül> középpályás, az meg belső védő. Hát igen, ez a szép az, az, az edzői munkába, hogy. És különben a békés csapajak próbáltak is rájátszani, nem tudom, figyeltétek-e, hogy azért. Mármint kire? Hát a Somogyira, hogy próbáltak Aha. ott. Tervezget hát, tervezgetni, de nem jött össze, mert szerintem ügyesen játszott. Ügyes volt, igen. Egyébként a Jerry-nek én egyet reagálni, hogy azt mondja, azt mondtad, hogy nem ismertek ki minket. Én szerintem egy kicsit azért ismertek. Most elment hét forduló. mindenki látja, hogy nincsen centered, van egy Zui Géber, van egy megyes, meg van a Szamosi, és ebből a medegyes azt már csak a hülye nem látja, hogy befelé fog cselezni, és azt már szerintem a négyből háromszor le is vérek ezt a békés csaba. Úgyhogy én szerintem itt azért tényleg nagyon-nagyon szurkolok a Kántornak, hogy jöjjön vissza, mert most egységkúak vagyunk. Igen, arra nem lehet számolni, hogy a kis Szamosinak majd megint lesz még egy valami villanása, vagy még egy hát, olyan megoldás. A Szamosira ez az osztály nem készült föl, igazából én se. Olyan dolgai vannak, hogy csak lesek, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. És az új is nagyon-nagyon jól játszott. Igen, hogy néz ki, hogy a, a kecskeméten kapod egy kisebb fejmosást, a szurkolókkal volt, talán, igen, egy hogy... kis kisiklása úgy tűnt legalábbis kicsit leült a kezdeti lendület, mert a kezdetben nagyon-nagyon rendben volt. Utána volt pár meccs visszaesés, és akkor ezek szerint erre jól jó reagált. Haja, és a... ez fontos. Ez nagyon fontos, mert nagyon fontos, hogy hogy a, a, a kritikákra. Tehát meg lehet sértődni, meg száját húzni, meg vállat vonni, de nem ezt láttuk, hogy előtte is le a kalappal, úgyhogy... De egyébként nekem fura, hogy ő még mindig egy 70 perces játékos. Tehát a Fecko 70 perc környékén így fixen lecseri. Kicsit, amit horváth Adriánra, a Horváth-Adriánra, a Súbka mindig az 57. percben lehozta a horváth Adrián. De nem azért megrugdalták, most nagyon kecskemény. Igen, azért az nem gondolok. Ha valamelyik sérüléssel nem mindig mondják, de... meg ugye a kötés a lábá látszódik. Meg hát azért be kell állítani mást is. Szóval az is az egyik nagy problémánk szerintem, hogy olyan minőségi kispadunk nincsen, mint mondjuk a vasasnak. Jó, de, de nekünk meg. De amin viszont nekünk úgy néz ki nem probléma, és ezzel majd lehet, át is lehet kapcsolni kicsit a Kecskemét meccsre, hogy, hogy nekünk viszont vannak olyan fiataljaink, akikkel, akikre, mint, mint a somogyinak kiderült, hogy ilyen több pozíciót is el tud játszani. Igen, ez kellemes meglepetés volt. És vannak olyan fiataljaink, akiket a semmiből be lehet rakni, akár a kezdő csapatba is. Ilyen volt például Kecskéméten az első Kecskeméti meccsen még a nyers a középcsatárban, mert ugye valamivel kellett próbálkozni, vagy ugye a második meccsen jobb oldalt aki előtte ugye a U19-ben szórta meg magát egy korosztályos mérkőzésen, majd a, majd a hétvégén a kezdőben találtam, vagy a hétközben kezdőben találtam magát a kecsó ellen, nem volt, egy, nem volt vészes a, a játéka, tehát hogy, hogy megint, megint elő tudtunk rántani a semmiből egy fiatalt, akit, akit be lehetett rakni a csapatba. És most már egyre több ilyen van, és ő direkt megnéztem, hogy amióta, amióta megvan az MFA, képzeljétek el, hogy a fecó a harmadik legtöbb fiatal a fecónál mutatkozott be. Tehát kilencen már, és a Fecko csak februártól van itt, úgyhogy meccsel is. Nála több játékos csak Szubkánál is rosszinál. De a supkát is be fogja hozni a Fecko, ha így folytatja, mert a Szubka tíznél állt meg. De hát ilyen játékosokat bűn nem játszott hát És Na, a kovácsárik az... meg betalált, de őnek most a gólja is van 16 évesen. Igen, jó. a kupában. De... Igen, az, az, ezzel kapcsolatban meg azt kell mindenképpen elmondanunk, amit lehet, hogy sokan nem tudnak, hogy ugye furcsa volt, hogy egyszer csak a kezdőcsapatban találtunk valaki olyat, aki még a padon sem ült előtte. Uh -huh. És hogy ez miért van? Hát azért van, ugye, mert az MB3-as csapatunk egy napon játszik az MB2-es csapatunk. Uh, ez, ez egy másik topik szerintem, erre majd azért térünk ja, vissza ez, a, a, majd későbbiekben, mert ez, ez valóban egy súlyos kérdés, és, és hát úgy néz ki, hogy ezt nekünk meg kell ugrani valahogy ezt a feladatot, de valamit azért itt is át lehet kötni arra, hogy, hogy ugye az első Kecskemét meccse, amikor a nyersben mutatkozott középcsatárban, az még, még augusztus végén volt, és akkor még a kántor nem volt elérhető, tehát nem is emlékszem, hogy Pinte talán padon volt azon a meccsen, ha jó, talán, ha, mintha padon lett volna, de igazából nem nagyon volt más, akivel lehetett volna próbálkozni. Az egy ilyen szerencsétlen helyzet volt. Na, de mibe mi volt más kecskemét, mint a, mint a Békés Csaba? Miért voltunk ott annyira, hát hogy mondjam, kilátástalanok szó szerint? Én nem éreztem azt, hogy kilátástalan. Én szerintem agyó lettünk rugdal, azt elment a kedvünk, én komolyan, ezt gondolom. De NB2-be vagyunk. Itt itt három én... éve azon nyűgünk, amióta itt van az MB2, vagy nagyon rugdalnak minket. Most már az illené erre reagálni. Hát a, a bíró nem reagált. Szerintem az első öt percben egy-két játékos ki kellett volna küldeni a kecskemétből. Hát ezek úgy érkeztek, hogy nagyon csúnyán. Nekem úgy tűnt, hogy az a különbség, hogy egész egyszerűen most a kecskemét elkapott egy ilyen flót, és jobban akartak, mint mi. Ennyi, ennyi volt ez a nőaszny különbség. Most a játékban lehet vitatkozni, hogy fölénk nőttek, vagy nem, de én végig úgy éreztem, hogy egy kicsit ők többet akartak, jobban akarták, és ez az, kaptak egy szerencsés büntetőt. Belőtték, nyertek, kicsit jobban akartak, mint mi. Nem tudtunk egyszerre erre a félmecre, vagy 60 percre úgy felpörögni, mint ahogy kellett volna. Ez ilyen ütemen kívüli volt nekünk, úgyhogy én ebbe látom, hogy az akarat, az akarat egyszerűen most abban fölénk nőttek, és az, ez az a dolog volt, ami eddig még senki nem nőtt fölénk. Okay. Hogy... Nekünk csak, nem fér bele, ha nem akarunk 100%-ba. Ha már 90%-ra akarunk, akkor az már nem, nem olyan. Mert nincs egyszerűen a keretmélység, nincs az a, a minőség, hogy nekünk az beleférjen, hogy mi nem 100%-ot adunk, csak 90 hát A 90-re is mondhatjuk, hogy jó, csak nekünk az már nem fér bele. Oké, okay, csak hogyha összekombinálom a korábbi mondandódata a mostanival, akkor a kecskemét az már egy minőségibb csapat, és akar ellenünk. Tehát akkor... hát most már minőségibb csapat, igen. Ugye az edzőváltás az ugye nélkülözhetetlen volt, most nem akarom a gerazolira semmi rosszat mondani, kiváló futbolista volt, elismerésre volt az a karriere, amit befutott, de edzőként egyelőre úgy tűnik, hogy ő, nekem olyan ilyen, ilyen tipikus és ilyen karakter nélküli gyerekedző feelingje van, és uh... Mert hát igen, jót tett a kecskémének az edzőcsere, és azért az utolsó pillanatba besett egy-két igazolás is. Úgyhogy szerintem a kecskemét az jó lesz. Na ugye most hétvégén, vagy hétfőn, most ugye a hétvégé az hétfőre esik nálunk, most az a karca, ami most fel az MB3-ból, ahol szintén megvan ez az akarat. Nem, is biztos, nem, nem biztos, hogy megvan az a minőség, mondjuk, mint a kecskémétnél, de az akarat az biztos, hogy megvan a, a karcagén. Biztos, hogy megvan, tehát és a tabellánsá f... állnak olyan rosszul, tehát egy-három ponttal ott lehetnek a dobogon. Akkor, de akkor megint egy szenvedés fog jönni? Hát <gül> ha jós lennék, akkor nagyon sok pénzem lenne a tippmixen, szóval... <gül> hogy csak, mert úgy, tényleg az, most az van, hogy az MB2-ben akarni fognak ellened rá, nagyon. Pláne a Bozsikban, ahol, ahol még nézőszámmal is találkoznak, egy elég szép számú hát, nézőszámmal. Abban kell akarni. <gül> Ami fontos szerintem, nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy most elkezdtünk ilyen variációkat alkalmazni. Az nem baj. A második gól is különben most a Csaba ellen ebből esett hogy a cújgében megúrította le, a, a csontos végezte, most írta nem tudom. Csontos És akkor a kapus és a baki, a, a baki faktort is ki kell emelni, hogy azért oda teszi magát nagyon. Hát hogy Ezek a gólok nagyon-nagyon kellene Persze, persze. De visszatérve a variációkra, ennek nagyon örülök. Ezzel meccset lehet nyerni. Ha már nincsen, ha most, ha nincs a játékos, ha nincsen centered, túl akkor beadni, legyen variáció. De utána egyébként, hogy bejött a Gyurcsó, már azért a beadások a variáció nélkül is oda mentek, ahova kellettek. Úgyhogy ebbe azért meg kell, hogy dicsérjem, hogy azért labdával, meg beadásokban azért ő minőséget képvisel és hoz. De hát remélem majd ott a pályán is Többet fog tudni nyújtani, nem csak a rögzített szituációkba. Ezt Nagyon tudtuk, várom. A Gyurcsóval azért egy minőségi igazolás érkezett ide. Tudtuk, de reméljük, de látni is fogjuk. <gül> igen, azért, igen, voltak azért ebbe a szempontból rossz tapasztalataink az elmúlt Oltanak, időszakban. E, ugye elég csak a holmarra gondolni, akinek két éve alatt alig volt jó meccseit nálunk. Igen, most ugye, amikor ide érkezett a Gyurcsó, akkor azt hiszem talán hétre pontosan egy időbe igazoltál a videó videóton a vargát. És volt egy ilyen összehasonlítás, hogy sokak fejébe, hogy az is egy jó igazolásnak tűnik ez is, és hogy ki melyikkel járt volna jobban, vagy elcserélte volna-e. Én nem cseréltem volna el, de egyelőre a Varga az ott már rúgdossa gólokat. Jó sérülés, ugye ezt most ne írjuk a számlájára. Ő is úgy érzem, mint ahogy a Kántornál mondtam, hogy a következő meccstől. Kell Amik a őt Varga középcsatár, tehát hogy ja, ha, igaz, ha, ha jó, ilyen, jó, ilyen lenne, akkor és csak a posztot nézem, akkor én bármikor cserélnék. Mert Igen. nekünk meg arra, tehát, és ezért a Varga, nem tudom, hogy a pontrugása is, meg az, az egész figura, meg, még, még ebbe a korban, is, ő még relativ gyorsnak számít, meg gyorsan gondolkodik. Nekünk ő egy ilyen áh, elképesztő fogás lehetett volna. De benne, hogy a Gyurcsó is kifutja magát, mert az a srác tényleg jó. Tehát nem tudom, egyébként mindig az jut eszembe róla, hogy a, a cseheknek lőtt gólja a válogatottba. ugye azon a meccsen mutatkozott be Debreceni Andrés is a válogatottban, teljes egy percig mindig valamiért, ehhez kötöm mindig a gyurcsót. A csapattársam volt egyébként a Debreceni Andris. Tényleg? Igen, igen, évekig. igen. Na jó, hát volt még egy meccs, amiről nem ejtettünk szót az elmúlt időszakban, az a Móri kupa meccs, arra bármit érdemes vesztegetni, mert de valami... hát, a kupa ott tovább kell jutni, ott nem kell különösebben szépítgetni a dolgokat, megelemezgetni, minden csapat felforgatott kerettel játszik, elmentek egy kontrával, beverték, utána megfordítottuk, hogy nyertünk, tovább debrecen kaptuk a kupába. Hát igen, arra, arra lehet, hogy majd érdemes lenne kitérni, hogy miért, meg hogy, meg ö, mi az a szabályváltozás. Nekem mondom, a kupameccsen egy dolog volt furcsa, hogy a másodifédőre elkezdte behozni a feckó gyakorlatilag a kezdőcsapatot, vagy a kezdőcsapat játékosaiból többet, és ez visszavezet arra, amire te, te beszéltél, Zseri, hogy annyira nincs kispadunk, hogy már egy kupára se tudunk összerakni egy békeretet gyakorlatilag. Hát az a, a feckót móron azoknak adott főleg lehetőséget a kezdők, akik kevesebbet játszottak. A, aztán a Varga volt a, a hátvéd, úgyhogy a tényleg Bencse. azok játszottak inkább, aztán úgy ítéltem meg, hogy kell a továbbjutás. Én, én ebben nem látok problémát. Igen, Ilyen kell a továbbjutás. <gül> Jól ítéltem <meg>. Azért, <gül> Remek nem? döntés Azért. volt, Fecko, most. Mondom, ő is átfutatta a hogy egy meccsen dől el minden. <gül> Jó, de ha fennadja a kezdőt, akkor meleg lett volna. Képzeld, úgy, ott a meccs hogy kezdődött. a srác elviharzott be, azt beverték. Mondom, hova kerültem, mondom, ez be egy egyes csapat. Mondom, mi lesz itt. <gül> én ne ott megőriztem a hidegvéremet, stratégiai nyugalommal álltam a helyzethez. <gül> Na jó, de azt a lehetett rá hogy elfáradnak, és ez meg is történt. Ja, persze, hát nekik szerintem ez egy óriási buli volt, hogy hogy gólt rúghattak, szerintem ott egy kell, megint hoztunk egy kellemes falunapot, de mennyire más így falunapot csinálni, mint ahogy, mint ahogy évekig beszéltünk erről. És ezer jegyet kaptunk, ezt emeljük ki. Igen, köszönjük. Vegyenek példát róluk. Na, ez is megint egy olyan téma, amire még majd vissza fogunk térni. Érdekes, hát hogy mennyire így, összekulminál minden. Minden, minden, minden témát lekeversz, minden át. Hát persze, mert, mert, mert tényleg minden összekulminál. Minden lenne a témákat. Ne, <laughs> odát akkor a kupa, a kupa jó az, hogy a kicsik utazhatnak, vagy, vagy ez most, vagy nem fér most az idénre módosított versenykírása a Magyar Kupának, hogy ettől a körtől bárkit bárhova össze lehet sorsolni, bárki utazhat bárhova. Egyszerűen a kicsiknek ez biztos, hogy rossz. Ez ő nekik egy óriási bevétel kiesés, mert mert ahogy láttuk Móron, az a Móri csapat egy, egy egyedi mezt készített erre a meccsre. Tehát ez így indul ez a De várjunk, az, az a harmadik fordulóban volt, nem? Oké, de hát az Te is meg Az a negyedik egyes. fordulótól sorsolhatnak össze. Így van, így van, így van. Ott már azért nem annyira sok alacsonyabb csapatot érint, de nyilván érintés. Vannak még. Én egy dolgot nem értek ebbe az egészbe, hogy ülnek az emelezbe, és akkor valaki azt mondja, hogy nem tudom hány éve ez a szabály, de szerintem most már ilyen 10 -20 éve ez lehet. Nem, mert volt még oda-vissza vágós is pár éve. És egyszer egy, miért gondolják, hogy ezzel ez, ez, ez, módosítani kell mindenképpen, és az, az szolgálja a magyar labdarúgás érdekeit. Szóval nekem ez ilyen furcsa, hogy egy ilyen dologba ö, variálgatnak. Hát figyelj, a magyar labdarúgás elmúlt évtizedei azok tényleg arról szóltak, hogy mindig attól lesz jobb a magyar futball, hogy hát tudom, kevesebb csapat van az nb 1 több csapat van az nb Egy igen. csoport az nb 2 két csoport az nb 2 Ezek... három csoport az NB, három-négy csoport az nb 1 Nem hiszem, hogy olyan dolgok, amik minőségi változást hoznak, tehát itt tologatjuk a dominót, de... Jobb nem lesz szerintem ettől semmi. Na szóval egy biztos a kicsiknek a anyagilag ez munkat. nem jó. Az biztos, ha verő ez plusz kiadás, az utazás, meg minden, meg a bevétel kiesés, hogyha jóljuk ezt ott, ha megrendezhetik a meccset. De a játékosoknak biztos jó, mert egy 1 egyes játékos mikor játszik egy ember egyes stadionban, kb. soha napján. Úgyhogy ő nekik egy nagy élmény hát, lesz. Hát, csak nagyjából üres stadionok lesznek, mert. Igen, most, de... Én nem tudom elképzelni, hogy György, mennyien fognak kimenni szerda délután, vagy szerda este, egy, nem tudom, mezőtúr, vagy kivel, vagy mezőtúr. Hát, hát igen, nem ezek nem kicsit nem ilyen, ilyen érdektelenségben fognak átcsapni, ahelyett, hogy egy, egy kisebb csapat pályáján ott ilyen ünnepi hangulat legyen. Hát én nem, nem. Összességében azért nem tartom jónak ezt. Hát mi is szerencsére egy kisebb csapathoz utazunk, ugye, Debrecenbe. <súly> <Szerinten> <súly> elmúlt húsz év legnagyobb mókusa a Debrecen. Nekem. Hát az, igen, megvívtuk velük a csatáinkat. kupa mindenhoz megvertek. Kupadöntőket játszottunk, úgyhogy ö, volt, hogy sikerrel, volt, hogy volt kevésbé sikerrel, úgyhogy ez nagy párosítás azért. Én... Igen, szerda 6-kor fogunk játszani velük. Azt már lehet tudni. Igen, november 29, ugye? Október. Október. Október, bocsánat. De akkor tévés meccs. Mert... Honnan tudod? Tehát, a sem tudtad eddig, mikor kezdődik. Azért hát, kérdezem. A kérdésmondként. Nem fel. hiszem, 6 óra, nem tudom. Jó, én nem tudtam, hogy van már mecsítunk. Adn Adat a napok a Ja, De hogy mindegyik meccs arra az időpontra van bejtva, akkor az azt jelenti, hogy. Ezt nem néztem meg, nem ragúj. Aha, jó. Tehát még nem biztos. Egyébként annyi van még, hogy vár lesz azon a meccsen, ugye? Mert hogy a. Igen, mert hogy a jól emlékszem, a kupába az a szabály, hogy az a stadionóban már ki volt építve a val. Igen, ott lesz. Ott lesz. És ugye a Debrecenben, tavaly is ugye a Paks ellen a Bozsikban volt var a Kupa meccsen és most újra, újra a Debrecenben, hát bevallom, én nem, nagyon nem örülök a sorsolásnak, mert... Tehát én se a Vartó félek. Nem a Vartó, hanem az, <gül> hogy a, a Debrecen egyébként baromi nagy, tehát jó, jó sor. Tehát egy jó a Debrecen most. És tele van kispestiekkel. Ja, megint az majd hogy saját magunk ellen Meg, fogunk játszani. Ez, ez Batik, Szűcs, Kocsis, ki van még, Kulbacsuk. kulbacsuk és hol, amikor egyszerre kezdenek négyen. Ejha. Úgyhogy magunk el a játszunk. Ja, hát ezt ezt, ezt, ezt lassan elkezdjük megszokni, mert, mert hát azért a Magyar Futball Akadémia szerencsére, ha más nem a kollégám a Magyar Bajnokságú szintjén, azért egészen jól termel. Hát most adták el a, ugye az MTK Molnáraimondot Lengyelországba, ő is azért kis pesnevelés, innen ment ki a benfikához, Majd hozta vissza talán a vagy az MTK. És, és szokás szerint már csinál belőle pénzt, igaz? Így van. Hát ugye az is a. Ez egy, a egy Balek Akadémia vagyunk, igazából. A, Pénzügyileg nem nagyon állnánk meg a helyünket fiatalapon valószínűleg. Ilyen szempontból, igen. Mondjuk a többi se. Na, talán az MTK. Hát ott ugye van ez a, van ez a dolog, hogy nekik el kell adniuk. Hát van ez a dolog, úgy 30 évvel lassan. És el is tudnak adni, az rendre hát... játékos. Hát emlékeztek még a Pintért eladták, az a még meg ilyenek. Tehát ma már a nevét is elfelejtettük. Nem is tudom, Pintér mi volt? Pintér, Pintér. Ádám. Na, Ádám talán, igen. Szóval ők, ők, ők azért ebbe a, Régi koncepció van náluk Na, hát, következetesen. Nekünk, lehet, hogy nálunk is az kéne, hogy nem kirugdossuk ezeket a jártékosokat. Hát mi elherdáljuk szerintem ez a baj. Na, hát uh, film legalább a MB2-ben majdnem minden meccsen lesz kit megtapsolni, eredménytől független, <gül> <gül> <gül> de ugye a hétvégén is. Sidney is lehet. Sidney is lehet, igen. Szerintem, <gül> szerintem erre is fogunk majd találni példát. Uh, beszéljünk egy kicsit a, a, a, hét, a múlt hét egyik legfontosabb híréről, amit azért a, ami azért végpörgött a magyar sajtón is, és... Uh, <gül> Taps gombot nyomd meg! Itt ja, a... a... itt, mert van ilyen gomb. Elfelejtettem, hogy melyik a taps. Nagyon az... uh, fújolósak, szemez... ezt meg akarjuk dicsérni. Hát legyen, a... legyen. Ne, és nem, ez a röhögős. Ó, uh, ez az. Jó. Oh, mb egy bizottság. És biztos yeah. a és szépen eltűnik. Most ezt figyeljétek, is. miket nem tudunk. Azából <laughs> rajongóink voltak itt kint. Ejlődünk hétről hétre. Így van. Vagyis te. <laughs> szóval... Tehát, ha minden igaz, akkor ez már egy második ilyen ülés volt, azt az egyik sportlap cikkéből kiderült, mint a Budafok már szervezett volna egy hasonlót, de hogy, hogy a, ami az első nyilvánosságra kerülő dolog volt, az az a Honvéd által szervezett egy ilyen MB2-es, hát nevezzük adhokbizottságnak, ahol, ahol meghívták a klubok képviselőit, és hát igazából időpontegyeztetési okokból a, talán egyedül a mezőkövesdíjek nem tudtak eljönni, és ezen a megbeszélésen a, a klubok négy témában is meg, megállapodásra jutottak, legalábbis négy témáról tudunk, amiben megállapodtak, hiszen hiszen ez került nyilvánosságra. Egyik érdekes módon a honvéd honlapján, és a többieknél nem nagyon láttam, csak néhol volt egy-egy utalásra, hogy volt egy ilyen, de hogy a honvéd elég hosszasan foglalkozott vele. Jó részt azért is, mert, mert, mert itt a témák jelentős része azért minket talán komolyabban érint, ugye hát négy pont volt, ami kiderült, és akkor a, gyorsan fussunk végig rajta. Az egyik ugye az volt, hogy a. Ugye az MB2-es klubok képviselői átmentek ilyen történészbe volt ott nyelvészbe, és nem értettek egyet azzal, hogy a cigányozás az rasszista dolog az MLS fegyelmi bizottsága nézőpontjából. Szerintem, e helyes. szerintem erről már sokat beszéltünk, ezt a témát akárhoz kiperhelytük hát is, mert... Soha véget nem érős történet. Szerintünk Ugye? nem az, szerintünk az... Ugye ebből, annyi a, ami a, ebből annyit látunk, hogy, hogy most hétvégén a Békés Csaba ellen egy ilyen nagyon fura, zárt szektor volt a kanyarban. Ugye ez egy, ha jól számolja, 280 helyet zártak le, azt hiszem, akkora volt az a szektor. Legalább sűrűbben álltunk, jobb volt a szurkolás, kompaktabbak voltunk, úgyhogy azért ez nagy fennakazás nem okozott szerencsére. Igen. Ugye ez, nyilván a Honvéd azért is vetette elő, vetette elő ezt a témát, mert az nb 1 nb mi voltunk az első, akiket Ilyen szinten büntettek, ráadásul ugye ennek van egy anyagi vonzata is. Ha jól emlékszem, a, a, én megnéztem az MLS-nek a hivatalos értesítőjében, ami pár héttel később szokott kiderülni, kikerülni, mint ahogy a fegyelmi bizottság ülései vannak. Ez egy ilyen, már, már egy ilyen jó 2 millió forintnyi büntetésnél tart uh, idén a, idén a Honvéd, plusz még mellette ez a kis szektorbezárás. Hát igen, itt nem a szektor bezárás gondolom a, a klub részéről a probléma, hanem nyilván az anyagi, ami fokozatosan szorzódik a komoly szorzókkal. Úgyhogy a következő az már. Gondolom komolyabb lesz. Így van, és akkor emellett esz. nyilván a, a szektorbezárás után jöhet valószínűleg a, a szektorok, vagy akár egy egész bezárása esetleg egy zárt kapu. Budapest evakuálása, aztán az országi, <gül> van. kilépünk az UEFA-ból. Tehát ö, szerintem tényleg mindenki kezdje elácsolni Nóé bárkáját, mert ennek, ö, ennek már tényleg csak az lesz a vége, hogy valahogy túl kell élnünk. A másik pont az, ami, ami viszont tényleg az MB2-ben jelenleg csak minket érint, ez a, hogy adják vissza a 10%-os vendégszektorokat. Ugye itt a történet annyi, hogy tavaly novemberben bajnokság közben, tehát két forduló között az MLS módosított a versenykíráson. Ez nagyon fontos. Köszönjük szépen, hogy ilyen fantasztikus dolgokkal töltik ott az idejüket. De ugyanez, hogy én nem tudom elképzelni. Hogy jön az ötlet, hogy kiveti fel, hogy ó, gyerekek, láttátok, mennyien voltak abban a vendégszektorban, jobb lenne, a kevesebben lennének. van gyurikám, gyerünk, csináljuk. Külföldre sok ilyen 5% igen Egy általában, meg azt az UEFA-nál is 5% a, a standard, de ugye a magyar stadionokat 10%-ra építették, mert itt hagyományosan 10% van, hát hagyományosan ugye itt a 90 esek 94-95 körül alakultak ki a vendégszektorok, előtte még vendégszektor sem volt ugye nagyon magyar stadionokban. Itt egyébként megnézzük, hogy ugye jártunk Rajován-Romániabban, máig nincsenek igazából dedikált vendégszektorok, úgy külön leválasztva, mint ahogy nálunk. De ez egy évtizedes gyakorlat volt, hogy azért egy 10%-ot hídik odaadni az ellenfélnek. valami. volt ezzel a gond, fel nem tudom fogni. Valamint, hogy az új stadionok is úgy épültek, hogy 10%-os vendégszektorra épültek. Itt nagyon kevés olyan pálya van, mint mondjuk a Hungária körül, ahol lehet játszani a szektor határa, de alapvetően ezek 10%-ra épültek. Miért ne adnánk oda? És ez egy. Én nem tényleg nem értetlen. tudom elképzelni, hogy, hogy ott az MLS-nél ülnek az emberek, szünet van, gondolom ott folyamatosan szünet van, egymást hűítik, és így. És így akkor a gyerekek a héten még nem hoztunk ki semmilyen ötletet. Kéne valami rendelet, vagy valami, valami módosítás. Csak legyen már, vagy lássák, hogy dolgozunk, nem? De, de, de ez a legabszurdabb az egészben, hogy még csak nem is látjuk, mert hunyiban vezették be. Tehát mi onnan tudtuk meg, hogy 5% lett, hogy utána mi tavasz elején mentünk ajkára. Nem tudom, emlékeztek-e? És az Ajkaiak nem akartak nekünk egyet adni. És szóltunk, hogy hát gyerekek legalább a 10%-ot adjátok oda. Én ugye eleveleztem az ajkának a, azt a sajtósával, és így visszaválaszolta nekem, hogy már 5% a szabály. És én, mi van? Tehát az MLS nem is szólt, hogy lecsökkentette ezt. Tehát ő novemberben, konkrétan bajnokság közben hoztak egy új szabályozást, átírták, a, nem tudom, talán az infrastruktúra szabályzatot, vagy melyik szabályzatukat, és nem szóltak senkinek. A klubok valószínűleg tudtak róla, de nekünk szurkóknak senki nem szólt a gyerekeket. Előfordult, hogy nem tudsz meccsre menni, és így itt az MB2-ben, ahol, ahol a pár új építésű stadiont leszámítva, vagy akár a, most akár a Kecskemétet, akik egyébként nagyon szimpatikusan álltak a dologhoz, még a régi stadionjukkal, de pár, pár klubot leszámítva, itt nekünk eleve az a 10 százalékos vendégszektorok is kicsik. És akkor most jött ez az 5 os hülyeség, van, van olyan klub, aki beleállt például mondjuk az Ajka, akik ebbe hajlandóak voltak beleállni, és ugye ebbe a bizottságban erről ez is szóba került, hogy hát oda kéne adni ezt, ami ugye azért is érdekes, mert novemberben megyünk a Fáj utcába a Vasashoz, és hát ott egy külön lelátó van a vendégeknek. Tehát nem az, hogy 10%. Ha hát, nagyon-nagyon akarunk, akkor 1200-an is, 1000 biztos be tudunk menni. Azt mondja, az van, 900 fős talán az hát a, akkor a hely. Sokat nem tévettem. Igen, és ugye úgy volt, úgy volt a, a szövegben meghatározva, hogy 10% vagy amekkora. Aha. Tehát, hogy ilyen, most nyilván mondhatja a rendőrség azt, hogy ilyen biztonsági zóna, meg mit tudom, katasztrófa védelem mondhat ilyeneket, de hogy a fáj utca ez is abszurdul hangzik. Ez egy másik lelátó Konkrétan egy másik lelátó, közte, igen. Tehát, igen. Miről beszélünk? És, és ott azért ott volt, volt olyan félelme itt a, a szurkolóknak, hogy ide 200 251 et tervez adni a vasas, ami, ami miután megjött ez a vagy kijött ez a honvét honlapján, ez a bizottsági, atok bizottsági határozatok, vagy mondjuk azt, hogy ilyen állásfoglalások, akkor jó volt látni, hogy a képen a, a kép közepén a Sélei és a Nagy Miklós a Vasasnak az ügyvezetője volt. Tehát, hogy akkor a, akkor a Vasas tényleg láthatóan itt személyesen is belállt abba, jó, akkor legyen ez a 10%, akkor adjuk ezt oda, és akkor ne szenvedjünk. akkor megyünk, kapunk 200 ügyet. Simán lehet, ugye? Lehet, lehet, lehet, ugye? Lehet. Csak összeálltok egy képre. Hát, ugye, likevadászok. Hát ugye ez volt az egyik pont is, hogy, hogy, a, hogy az mb 2 csapatok azt is szeretnék elérni, hogy az MLS-nél legyen legalább egy megfigyelőjük, vagy egy konzultációs joggal lévő figura, akit be tudnak küldni, mert ugye az embékettes csapatoknak is van, vannak saját problémái, amivel az MLS úgy látszik nem igazán akar, vagy szándékozik törődni, vagy foglalkozni. Bízom benne, hogy ez a kettő így, hogy, hogy kicsit konzultálhatnának végre az MLS-szel, és ez a 10 tehát hogy egy kicsit hatást lehetne gyakorolni így a, a klubokra, én ennek tudnék örülni. Igen, én nagyon örülök, hogy ez, ez, ezt a Fóri Zsúr meg a Sélei ezt összehozták, mert azért ebben van, van munka. Tehát azért ennyi csapatot összehozni, megszervezni, vendégül látni. Pogácsa, ásványvész. Így van. Lehető kávét is főztek. El kell menni a kóba. De ennek örülök. Szóval ez jár a taps, és azért úgy tűnik, hogy amiket itt mondogatunk a műsorban, meg úgy személyes találkozók alkalmával azért csak, csak célba érnek. Tehát... Azért mondani kell ezeket a dolgokat, hát ha lesz belőle valami, a homóba dugjuk a fejünket, és mindent lenyelünk, hogy jó, hát ez van, az MLS hozta, akkor. Mert az volt a nagy mondás, hogy ezekkel a hétvégidőpontokkal nem lehet mit kezdeni. Hát persze, ha nem tesszük szóvá, akkor nem lehet mit kezdeni. Aki nem kér csokit, az nem kap. Ugye ez a negyedik pont, amit most felvezettél? A a, vagy csak. a vasárnapi meccsük, hogy kizárólag vasárnap vannak. A meccsük ugye a versenyszabályzatra hivatkoznék. Megint, ahol az MB2 versenynapja az péntek, szombat, vasárnap és hétfő. Hogy a péntek és a hétfő kivételes alkalom, tehát szombaton meg nem lehet játszani. Most volt egy BVS cégkozárműsleny a hétvégén szombaton, nem tudom miért, de, de hogy alapvetően nem, nem szombat a verseny hanem vasárnap. Szóval megtudhatnánk, hogy miért volt az. Mert arra hivatkozhatnánk mindig. Igen. Ja. Itt ugye ez, ez nekünk azért is kellemetlen, mert hogy a, a, egy másik szabály szerint fiatal játékosokat kell játszatni folyamatosan, ugye az u 20 és nekünk van egy tartalékcsapatunk is, aki ugyanaznap nap, vasárnap játszik, és hangold össze azt, hogy, hogy az u 20 játékosait esetleg itt ülnek a padon, ott ez tudnak játszani. Az a legnagyobb abszurdumom létezik. Szóval, hogy elvárják, hogy rakják be fiatalt, de egy napra rakják az MB3-as meccse. Akkor miről beszélgettünk? Tehát pont ezzel kéne kezdeni hogy ezt a két MB2-es ember hármas meccset, ezt elválasztjuk egymástól, hogy lehetőség legyen egy fiatalnak leülni másnap az MB2-es csapat kispadjára. És ha csak 10 percet játszik, 5 percet játszik, ha csak szokja a levegőt, Így ezért van. volt úgy, hogy a semmiből egyszer csak ott volt a nyers. Köszönöm szépen a nyers. Hogy én nem láttam még őt korábban, pedig lehet, hogy ha Ez külön, külön időpontokban lett volna a mérkőzés, akkor már ismerkedhettünk volna vele, láttuk volna már nevét, ezért csak ott volt, mert hogy nyilván akkor tudják odaadni az MB2-re, ha kezdőben van, mert egyébként kár elkótya vetélni az energiáját, meg a nem tud egyszerre két mi hét végigjátszani. A... De pár Új. percet azért lehetne ezen variálni. Szóval ezt mindenképpen meg kéne változtatni, ha már ugye a fiatalokról beszélünk, meg a fiatal percekről, hát ezeket van kezdeni. Igen, és hát nem tudom, hogy égéle ez a szabály, mert most már nem lehetünk biztosak semminél az MLS-nél, az nem biztos, hogy az, az nyerje a aki a legtöbb pontot gyűjti, lehet, hogy <gül> ezt módosítanak átés. rajta. A, szóval, hogy úgy van, hogy egy hétvégén másfél... Van, három három időt játszhatsz, igen, tehát másfél uh -huh. meccset. És hát, ebből tudnak egy nullát felmutatni, így. Igen, és a egy... fiatalok. Tehát ahelyett, hogy mondjuk szombaton lejátszana, mondjuk az MB3-ban a, a teljes meccsét, és vasárnap még kapna egy, egy félidőt, vagy akár 5-10 perceket, az hát, mennyi? Lecserélnék a 70. percbe, és akkor így még belakadod egy 15-re. Így van. Ha, és a szükség, úgy hozzam, mert ez az azért... Igen, matek tudás. Igen, ez, ez pontosan. Ez, ez, ez legalább. is nekem. Érted, ez pontosan annyi perccel több a nullánál, mint amennyit játszott, hiszen most hát simán esetben hogy a fakóba azért nem viszik le reggel hódmezővásárhelyre, mert délután lehet, hogy játszani fog a nagy csapatban, mert lekerültetnünk valakit a padra, mert mi van, ha húsz-as helyet kell cserélni? Ebbe több mozgásteret kéne adni egyszerűen, ez nem értem ezt, ezt meg kell változtatni. Úgyhogy én örülök is, hogy ebbe a bizottsági beszámolóba benne volt ez, hogy nem csak a szurkolókra hivatkoznak, nyilván az is nagyon fontos. Hogy ne lenne az, de hogy szakmai érve is vannak ennek. Úgyhogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy az emelsz ez, ez elé, mert akkor ön maga is a magyar futball ellensége. Igen, és ez ugye több klubot is érint. A de ez a milyen megy? Ez az Emelznek el kell magyarázni ezt. Hogy, ha akadémiai csapadod Igen. van, akkor ilyen És Ráadásul elvárják, és kőkeményen betartják, de lehet, hogy meg nem adrak rá, hogy berakjál egy 10 perce, pedig azért a Fecskónak is jól jönnek, kicsit csakkosatna a fiatal percekkel. Yeah. Tényleg úgy, a... hogy reméljük, hogy ez be lesz valami változás, mert ez, ez szerintem alap. Meg, tényleg meglátjuk. Én, én mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy végreindult valami kezdeményezés. Ez nagyon-nagyon ritka a magyar futballba. Tehát én nem, tehát, ugye az 1 ben az majd a Kubatok szokott hőbörögni Facebookon, meg, és Igen. akkor ennyi a... Aztán még jobban jön ki belőle, mint lást fiatal szabály. Igen. Ugye, nem, hát, a magyar szabályt akartam mondani, bocsánat. Betartják pedig ők is. És hát hogy hőbörögtünk, ugye 15-16-ány, amikor jött ez a fiatal perc, és szabály, aztán végig, mi lett lettünk. Szóval, hogy azért, <gül> igen. Ezek a szabályok, ezek szabályok, ilyen furán alakulnak. A fiatal szabály az, hogy a fiatal már egy pár szóval, hogy én, hát, én abszolút szerinted. támogatom. <gül> én támogatom. Ez egy végtelen történet. De megint nem menjünk bele. Ez, amit mondtunk, hogy meg kéne variálni az MB2-MB3 időpontját, ez, ez fontos. Én nagyon-nagyon örülnék neki. Mutat-e valamit a tabella? Ez lenne a következő kérdésünk. Ugye Tibor, az mutat mindent. Tegnap vetette fel pont a Tibor, hogy most már lehetne esetleg arról beszélni, hogy lement hét forduló, azért az a bajnokság negyede nem. Ugye 7x4 az 28-30 forduló van, tehát gyakorlatilag a bajnokság negyedénél vagyunk, hogy mutat-e bármit, bármit a tabella? Tehát például a BVSC ugye úgy kezdett, hogy négy ra verte az ajkát, első fordulóban, majd most utolsó helyen áll. utolsók, utolsó, hát az Azt mondtam, is. hogy azért kell idő sok csapatnak, hogy magához térjen, meg úgy az igazi arcát megismerjük. Úgyhogy mutat a tabella, hogy nem mutatna, elsők vagyunk, de hogy ez hogy lesz a végén, lehet, hogy nyolcadik a kis, de reméljük sikerül Az Azért te. sűrűsödik az eleje. Nagyon sűrűsödik, iszonyatosan sűrűsödik. Igen. Én hát a... is mondtam, hogy itt kicsik a különbségek, és a sport sokszor a sportszerencse dönti el, hogy, hogy a. alakul a mérkőzés. Azt, hogy ki nyer, ugye, ahogy a régi Honvéd indulóba volt. Um, igen, ugye első most a Honvéd 15 ponttal, második a Vasas 15 ponttal, aztán jön a Csákvár 14, gyemezők és 13, Karcag 12, szeget 11. Ugye most a Karcaggal fogunk játszani hétvégén, és ugye most kicsit örülök annak, hogy a, a, a Karcag ilyen jófejmódon átpakolta a meccset, vagy megkért minket arra, hogy... hogy Cseréljünk pályaválasztói jogot. jogot, ja, igen, igen. Már csak azért is, mert hogy a Karcag, ugye idegenben kikapott Mezőkövesden, döntetlen Szegeden, a BVRC-nél és a Budafoknál, tehát két nagyon alsó csapatnál, viszont hazai pályán verte a sorok sárt, a Videotont és a Vasast. Tehát most szerintem a legjobb pillanatban. Nem rossz. Legjobb a legjobb pillanatban hát Ezért az... nem tűnnek egy verhetetlen brigádnak, főleg itt a pályán. Nem, de ha begyűjtik a három pontot, ott vannak a dobogók közelébe, mert annyira sűrű a mezőny, úgyhogy gondolom motiváció azért az lesz. De hát aki a Bajnoki címre meg a fejlításra pályázik, az otthon ritkán engedheti meg magának, hogy botlás legyen a vége, úgyhogy ő be kell húzni ugyanígy. Ha kell akaratta, ha nem megy a jó játék, akkor le kell, akkor akaratba kell győzni. hát Ha mind a kettő van, akkor az jó. Én csináltam egy kis minitabellát. Meglepődtem ezt... volna, nincs nálad valami kis minitabella. Egy Excel. Egy torta diagram. Nem, nem, nem, ez egy kis tabella. Egyébként... <laughs> hat csapatot mondtál, aki a feljutásra esélyes lehet, ugye ez a Vasas Kecskemét, Honvéd, Kövesd, Videóton, Szeged, kb. ezeket mondtad az elején, érdekes módon én is ezeket a csapatokat bögtem ki, és megnéztem, hogy ők már egymás ellen mit játszottak. És a, a Vasas eddig két meccset játszott ezen a, ezzel a kis mini mezőnyben, mind a kettőt megnyerte a Vasas. A, a Kecskemét négy meccset játszott, ebből hármat a Gerával, egyet a tímáral, és a négy meccséből két győzelem, két, két vereség. A Honvéd-mezőköves-Szeged az mindig egy győzelem, egy vereség, és hát van a videó aki eddig kétszer kikapott. Tehát így a minitabellán jelenleg az látszódik, hogy, a, hogy ezen a... Igazából nem látszódik semmi, de hogy ez ilyen nagyon kiegyenlített valójában a teteje, és, és, és nagyon azon fog múlni, hogy lent a kicsik miket lehet elérni. Mert most úgy néz ki a, a jelenlegi állás, hogy ezt a 15 pontot vesszük alapul, amit most most hétfordulat összehoztunk, és a Vasasnak is ennyi van. Ezt a felszorozzuk 30-ra, az azt jelenti, hogy 2,1 pontos átlagot kéne hozni, ahhoz, hogy, hogy, hogy meg tud tartani az első két hely valamelyikét, ha mindenki ugyanebben az ütemben benyeri a, a további meccseket. Na most ugye nekünk a, azt jelenti, hogy a, ezen a, a, a nagyok ellen, nekünk úgy néz ki, ilyen 50% a mérlegünk jelenleg, ami azt jelenti, hogy tényleg csak a kicsiket kéne üzen biztosan. Verni, és a szembe meg. jön. Ne válogass. Hát köszi a minitabellát, de nem tudom, mennyi időt töltöttél vele. Te, Én szerintem az első hétmeccs pont az a 20 másodperc. ami, ami nem, nem mérvadó annyira különösebben az első hét, mert az első 5-6 fordulóban még egész egyszerűen, mint látjuk a kecskemétet, videótont, hogy még nem álltak úgy össze a keretek. Szerintem a következő hétforduló az, ami isten igazából mérvadó. Tehát Ja, ja, ja, Tehát úgy érted, hogy, a, hogy az első... Ha még becsapós ez az első pár nincs. Még Most be a friss igazolások, most módosítottunk kicsit az edzőn, kicsit felelást változtattunk, kicsit nem ment ez, akkor legyen az, most, most variálgatnak be a dolgok, most kezdenek beállni a csapatok arra az igazi arcokat, most kezdik megmutatni szerintem. A következő hét meccs után ezt beszéljük át, hogy, hogy hogy áll ez a dolog, és akkor már lesz egy ilyen 14-meccses közepes tabellád. akkor az azt mondta, hogy téli szünetben igazából az utolsó 7-8 meccs az érdekesebb, Igen. nem az első. És utána megjön a téli szünet, ott meg megint változik a dolog, úgyhogy teljes mértékben kiismerhetetlen ez a dolog, hogy mi lesz, hogy lesz. Amíg egyiket tényleg arról a magyar futballról beszélünk, ahol, ahol augusztus végén még úgy mennek ki a szurkolók a meccsekre, hogy nem tudják, hogy ez a, az a csapat, amit néznek, az lesz a csapatuk valójában abban az időben. Hiszen, <gül> hiszen az átigazolási szezon végéig is történnek általában a változások, és hát utána jönnek a, a garmadával ezek a szabadon igazolható játékosok. Akik és meg... a téli szünetben majd mindenhova le fog szépen pattanni, pattani a játékos, aki az ember egybe csücsül a padon, és szükségem a játékpercre. Úgyhogy ott megint átrajzolódik egy picit ez a történet, nem tudom, hogy. Mi tervezünk el ilyen ügyben valami mozgást, vagy ha most itt ülne a Fetszku, Tamás, és megkérdezném, hogy ő milyen posztra szeretne mindenképp igazolni, akkor mit mondana? Biztos, hogy mondana a centert. Szerintem majdnem minden posztot a mondana, jó. tehát hogy az neki is nagyobb nyugalmat adna. Egyiként a télen nagyon izgalmas lesz az, hogy ha igazolunk, akkor kiket igazolunk. Tehát, hogy feljutó hát, csapatot akarunk igazolni, vagy már az MB1-re készülően oda igazolunk játékosokat. Hát hmm. olyat kell, ami mind a kettőre jó. Hát jó, az csak az olyat, ugye, hát igen, az, jó, a az a ritka eset. Most még azért, szóval, hagyd tegyem hozzá, hogy nem akartam ilyen politikai dologba belemenni, de kénytelenek vagyunk, mert legalábbis én azt gondolom, hogy azért lesz közbe itt egy választás, ami csúnyán átírhatja itt a dolgokat. És most a konkrétumra gondolok, nem pártpolitikai hovatartozásról szeretnék itt diskurzus folytatni, hogy én úgy tudom, hogy ez a szerencsejáték, meg a tévés pénzek, ez egy évre lett év. aláírva, az eddig négy-öt éves gyakorlattal szembe. Tehát egy kicsit így a kormánypárt egy kicsit zárogt a kezét erre, kicsit, hogy a, a sportszeleplői azért tudják, hogy hanyasak abát, és hogy miből élnek. Igen, azért Úgyhogy ez egy, az alapjaira írhatja át a magyar foci jövőjét, hogy most ezek a pénzek, amik most hagyjuk, hogy érnek-e annyit, mint amennyi befolyik belőlük, megkapják-e, mert ez mindenkinek, ez az összes csapatot érinti. És hogy az hogy lesz, mint lesz, úgy azért nagyon nehéz tervezni a magyar futballba, hogy, hogy ezeket nem tölt, hogy hogy fognak alakulni a bevételeid. Tehát itt szerintem most ilyen hatalmas változások is lehetnek. De egyébként nem úgy tűnnek a klubok, mint akik, mint akik tisztában lennének ezzel a, ezzel a helyzettel, tehát hogy, hogy némelyik klub tényleg így éri bele magát a vakvilágba, és ugyanúgy hát égeti a lóvét. Üzemmódban vannak ilyen pillanathedonisták, de, Vagy de szóval valamit. szerintem én, én, ha a Leistinger Tamás fejével tudnék egy perces gondolkozni nyilván nem tudok. <laughs> Szerintem ő se tudja, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Én meglepődnék, ha neki itt egy nagyon tűpontos forgatókönyv lenne, és akkor ő már tudja, hogy mit akar itt építeni, meg hogy akar. Hát remélem, hogy van, mert neki kéne, hogy legyen. Hát, hát ő a mondjuk, nem számol be róla túl gyakran, úgyhogy ez is csak egy ilyen találgatás részemről, de. Meg ez mennyi a szempontból azért picit nyugodtabb vagyok, mert nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt egy évben, ilyen, vagy az elmúlt két átigazolási szezonban ilyen nagyjából reálisan próbáltunk igazolni. Igen, nagy, igen. Nagyon, nagyon fölösleges játékos nem hoztunk ide most. Igen. Van olyan, aki még nem fér be a csapatba, majd meglátjuk, hogy mi lesz veled, de például de nekem a egy elképesztően pozitív csalódás. Majd, ha jönnek végre a beadásai, is, és az is elkezd működni, akkor. Hát akkor majd egy sor csapatba fog játszani. Mert olyan nem nagyon van, hogy láss Tamás kis, hogy gyors is, ügyes is, mert gólt is lő, meg be is tud adni, azt a sorjába hívják, nem a. Hát a kombiába. Tamásnak meg volt már? <gül> volt Ezt ilyen, igen, te hogy te összejött te néha. Tehát ne felejtsük el, ugye ő Milánnál volt talán. Volt a Milán, igen, a Patóval öltözött egy öltöző, mutatott róla képet, hogy <gül> ő, ő a érkezett hozzánk. Jó, hát a... Kállai Kevin meg a Edombomival öltözött együtt még hát tavaly. Enggog meg a Liverpoolba üntötte a gólokat itt, meg megaludt a tej Út szájába. Hú, tényleg azért voltak itt ilyen, ilyen fura játékosok, akik... <gül> Samperio, hát, ugye, és Európa még... Liga győztes volt. Hát miért a meg meg, hogy hívták Aki a Celta vigo jött még... Nagyon régen, és ő meg u as hogy milyen világbajnok Rémlik volt valami, a... de nem tudom. Nem Moreira, valami hazír volt. A... Moreira, remek futszájátékos volt a Moreira. Egy ilyen alacsony középpályás, belső középpályás volt. Jaj. még az évvel a... Hogy hívták azt a legendás kapust a Real Madridból fiatal... Cassiászal. Cassiászal. <gül> nem, nem, nem, a Cassiászal játszott <gül> együtt. Csak eszedbe jutott volna. Oh, yeah. Hirtelen akartam mondani a gyerek nevét. Küldje be SMS-be, aki tudja. <gül> Igen. Uh, Pablo Coira. Na. És csak ki? Csak, csak, csak ki elővetted el. a szürke állományból. Ne, voltak itt ilyen játékos. Csak nem jába írogatod ezeket a táblázatokat. Persze, <gül> hát a, te sztárdibonadzóli, mindenki emlékszik ezekhez. Ezek. Te Valamelyikük még olaszválogatott is volt. A, a, a, a Bonadzólinak több mint 200 szériá meccsa volt. Itt nem rúgott egy gólt. Kicsoda? A Bonadzóli. Hát, igen. De golpaszta adott a felcsút ellen azon a 4 0 amikor a... Mutatjuk, hogy leszállóákba érkezett hozzánk, Bonad Zoli. Ő volt, az, aki, ő volt az, aki a gíroszt megette előttünk Vojvodinán? Nem tudom. És utána szívott egy nagy izőt. Nem, nem, a lehet, hogy Elmelt. a tesztárgya. Valamelyik volt, hogy jöttünk haza Vojvodin a meccs után, és már magyar oldalon voltunk egy benzinkútnál, és baromi voltunk, és láttuk, hogy ott van előttünk, vagy a Bonazoli, vagy a tesztári, nem tudnám már megmondani, és éppen eszik egy de kettő gíros. Mi állunk a sorban, megyünk megyünk, haladunk előre, és azt vettük észre, hogy már mögöttünk áll a bonázóli, vagy valószínűleg, vagy, vagy a tesztári, nem tudom, és már az arcát, tör, eh, hogy, hogy látad, az arcát törölgeti, és beáll még egy gíros <gül> kis falánk. Hát profi, profi hozzáállás volt, de látszott is ott. Mondom, igen, a Hemingway-jába biztos megkapták a párizsi zsömlét, ma mackó sajtal a túrára, és hát, keveselték. Keveselték. Érthető, na, ők is emberek. Ja, de ha már régi játékosoknál tartunk, <gül> ugye szóba került, és most hétvégén is egy ilyen nagyon, nagyon megható pillanat volt a Nagy Geri. A -e, Nagy Geri, Nagy Geri, Nagy Geri. Végés -e csavában. Hát nekünk egy örök, örök kedvenc, és örök itt, itt kispestről. Itt az MB2-ben sokakkal fogunk találkozni. Most rakta, a karcokon rögtön Hidi Patrik. Utána a mezőköves de. Neki nem biztos, hogy lesz dal azért. Tehát. Azért a nagy gerébe vele, vele évek óta megvan a kémia, és ez az alázat, is, ez a kölcsönös. Ja, igen, nem, nem ugyanolyan karakterek. Édesapját a... is nagyon kedveljük, úgyhogy ő is a közénk jár viszogatni, úgyhogy <gül> baráti a viszony, mondhatjuk. Meg azért más a, a Patrik az egy visszahúzódó csendes. Más srác, karakter, nem igen, nem... igen, igen, más karakter. A Geri az ilyen nagy dumás tud lenni. Na, hogy igen, igen. És még jó is játszott ellenünk most. Ja, basszus, azért kicsit idegesített is, hogy, hogy ellenünk ilyen... ilyen Tudom, amikor mindig mind mondják, hogy miért nem hoztuk vissza a Gerit, miért nem hoztuk vissza a, azért, mert már le van pukkanva, már nem játszik, az, az, az feláll ellenünk, és basszus a Csaba, a voltak. Hát meg a, a labdaszerzései. Tehát meg ő az, aki... Romantikus lett volna, vissza, visszajön, igen. Olyan. Hát ugye most a pont a jár... ugyan a De ugye sajnos azért volt előtte ilyen rossz tapasztalatunk, hogy valaki visszajött, és vártuk tőle a csodát, és nem jött, de hát azért általánosítani nem lehet. Jó lett volna nagy geri lehet. Igen. Olyan. Az öltözőbe biztos. Igen, hát ugye neki az a, az a kellemetlen helyzet van, hogy a, hogy a standard fiatal, akikkel nekifutottunk az ú, a, ennek az idejénnek, azok pont azon a poszton játszanak, ráadásul ugye ott van még a sérvéséb visszatérő kesztyűs, ott van még hát, sikér, és akkor még csillust ki kellett rakni a nem mondom, hogy a keretből, mert az NB3-ban játszik belső védőt, de hogy még itt van a Csirus is. A szegény Geri pont azon a koszton van, ami ahol talán a legjobban meg megvagyunk. ennek én baromira örültem volna neki, mert, mert benne tényleg a, a kicsit több van így kis szempontjából és hát, ha valamit hozzá tudott volna tenni az öltözőhöz. Ki... Több, mint 200 NB1-es van nálunk, azt hiszem, Gerinek. Valahogy, valahogy annyi lehet, igen. Rengeteg. Hát igen. Ez Szeretjük a Gerit. Szeretjük. Azon mi a következő téma? Van. Hát igazából a karcakmecső, hogy mi legyen a következő Mi legyen, Húzzuk be, passzuk Én meg őket. Várj, át, átfutom itt a lapom. Így vagy úgy, szépen, csúnyán, mindegy. Ö, azt mondja, cigányozni, cigányoztunk, tabellázni, tabelláztunk, vendégszektor, kilátástalanság, úgy tender rossz szavak vannak ide felírva. Törölni. Ja, hát Első vagyunk, milyen kilátástalanság. Beszéljünk a bírókról. Jó, hát ez rövid lesz. <gül> Nincs baj felük idén. Jó. Nem tudom, nem szeretek a bírókkal foglalkozni. Én igen, nem szoktam hallette hall, áll, állva hallom. Ez az amit hogy senki nem szokott beszélni, nem illik, meg felesleges, de azért mindenki az edző végén hozzá teszi, hogy nem tetszett neki. Egyébként, ha már itt bírózunk, ugye a témárnyilatkozata megvolta a kecskemét meccs után ez a hogy én egy ilyen nagyon kemény, nagyon harcol. Igen, megvan, én, igen. És akkor ez ilyen, mennyire, mennyire diszonyás, hogy közben meg a, a fecó, meg arról beszél, hogy leruktak minket, szét, minket soha minket sohányfa. Hát így itt így vékony ott. a de a bíró múlik, meg, meg a vakszerencsén, most villan vagy nem villan, van var, nincs var. Nem tudom, hogy az, egy, az ezek a szimpatikus szok, csapat. Ezek a szimpatikus Na jó, de most emlékszem, Szent Lurincán Kokántorgóját elvettek kezdezésre. most ilyenek most ilyennek évben nincsenek. Hát, tehát ekkora Még. hibákat nem csináltak. Majd most a Karceg ellen mert bevonzottad. Úgy, hogy Úgyhogy, micsoda? Három góla nyerünk. Jó. Akkor ez meg is volt, ugye? A -a Akkor ez, ez az utolsó blokk <suk> esélyt tippeljük, meg három góla. Én három góla tippelek a Karceg igen, nekünk. Hm. Az fontos, hogy nekünk. Tehát azt jelenti, hogy a Bakic biztos, kezd az kettő eddig. <suk> meg. Jó, kettő null ide. Én is valami ilyesmit érzek, és, és nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az első 20 percben megírjuk meg azt a gólt, és, és meg legyen az a nyugalom, mert mert az, az, hogyha futunk az eredmény után, vagy, vagy egy, hát, ha futunk azután, hogy gólt rúgjunk, az nagyon nem megy nekünk egyelőre még. Tehát még egyre hiányolom ebből azt, a csapatból azt, hogy, hogy mi ráerőltessük az akaratunkat, az ellenfélre legyen az bárki is. Tehát, tehát ez, a, ez a, az ilyen operett futball már megvan nálunk, amikor úgy tűnik kifelé, mint akik nagyon mennek és nagyon csinálják és harcolunk, de, de amikor, amikor ennek át kéne fordulni a eredménybe, akkor, akkor ott már azért vannak, vannak problémák. Kicsit néha, nekem Kecskeméten is az volt a bajom, hogy kicsit olyan volt, mintha mindenki másikra várt volna, hogy majd... Abszolút így volt. Majd ő megoldja, majd ő megoldja, és nem tette hozzá a magáét. Ez és, így volt. Ezért kaptunk ki. Valószínűleg igen. És most ehhez képest itt, itt a Békés Csaba ellen meg olyanokat láthattunk, hogy tényleg a, a, a Szamosinak az a sarkazós passza, voltak meg, megoldások, és a, a harci szellem. Oldózott is... egyet, csak azt kívántak. A harci szellem is maximálisan megvolt, úgyhogy mentünk mint a gép. Ezért nyertünk. Igen, tehát, hogy hozzá kell tenni megint valami kis pluszt mindenkinek, vagy legalább valakinek, hogy kell villannia egyet egyet, és szerintem ez a keret most. Most azért tele van olyan játékosokkal, akik, akikben lehetne bízni, és itt egy kicsit azért kiszólnék azért a hangjának, mert hogy ha már ő a csapatkapitány, én nagyon elvárnám tőle, hogyha nem is játékban feltétlen, mert neki is lehet mindig jó napja, de azért azért már oda nekik, mert, mert szóljon rájuk, ha mást nem fél időben vagy, amikor a folyoson sétálnak, gyerekek, ez, ez néha édeskevés, kevés. Mert, mert nekem tényleg lehet, volt hogy megtörténik, ilyen... sőt, hát én ahogy hallom, azért ezt intézik, ezt a részét a dolognak. Nagyon bízom benne mert ők a karcag akkor innentől kezdve. Én nem érzem azt, hogy ez a karcagi idegenben egy ilyen komoly csapat lenne. Nyilván, tudod, ez a nagy népi hurában ott is feljutottunk az MB3-ból, óriási dolog. Ráadásul ott a Varga az edző, aki meg egy ilyen hatalmas dumagép, volt Siófokon, meg nem tudom, hogy talán szóanlokon, ilyen alyeken, illetve Ajkán. Nyerni kell, be kell húzni, minden hazait be kell húzni. De így van, az egész ország láthassa majd, hiszen ez megint egy tévés mérkőzés lesz a remek hétfő este nyolcas időpontban, ami... De ugye az is furcsa, hogy a Honvid békés Csaba az, nem tévés, a Honvid karcog meg az. Nem, hogy ez az ön furcsa. Hát, ki dönti ezt el nem megint tudunk. csak? Mi é. alapján dönti el? Tehát nyilván nem a nézettségi adatok alapján döntenek, mert... A... Igen. De akkor... Néztem a kövesdi vendégszektort, azért ide néni kékot doboltak. Milyen kedvesek, hogy... De azért tegnap igen, ugye ezt kedden beszélgetünk most, a tegnap a vasas mezőkövesdén sem mondanám azt, hogy a, a sajtóból hozott majdnem félház volt abban a stadionban. Hát nem, tényleg nem tudom, hogy hogy döntik el ezeket a tévés meccseket. Annyi biztos, hogy a kecskemét meg a vasas már beszopta az elején, mert ők, ők folyamatosan hétfőn játszottak. Igaz, hogy ők folyamatosan úgynevezett várható nagy csapatok ellen játszottak ebbe az időszakba, a kecskemét mindenkit le tudott más szinte, egyedül a mezőkövesdet nem még. Mi egyelőre megúsztuk ezeket a hétfőket, de, de bennem tényleg van egy olyan para, hogyha ha most így hogy elkezdene működni ez a csapat, és elkezdenénk tényleg nagyon jók lenni, és, és nyerni, nyerni, és pontokkal vezetnénk. Akkor Berendezketnénk a hétfőre. Akkor, akkor szokjunk hozzá a hétfőhöz. Én Jó, hát legyen úgy. Hát ha ez ezt kell. Ha ez... Jó, én, fiam, én egy dolgot. Egy Benne dolg... vagyok, csak legyünk jók. Vagy működjön egyszerre ez az MB2-es ilyen eseti bizottság, és legyünk jók, és akkor ússzuk meg ezeket a hétfőket, mert, mert tényleg az, a, a, hogyha ez egy, egy feljutó csapat, meg egy, meg egy nagyon eredményes csapat, akkor azt jól lenne megmutatni a nézőknek is, és azt jó lenne minél több nézők. Javaslom előtt. a pénteket akkor. Mint a Pini ugye a péntek 7 óra, fixen, MB2, bajnoki címkupa döntő. Szerintem ez, ez a minimum, ami akkor és azt most is lehetne hozni. Tipped volt már? Ja, én 2-0-t azért bevágy. Mm -hmm. be, be. De én mondom, is, a, de... Csak akkor, hogyha az első 20 percben rúgunk egy gólt. Mert ha nem, akkor 3-0 legyen. Nem, akkor én félek, hogy meg lesz az első döntetlenünk. Méghozzá ez 0-0-ás döntetlen. Amióta a itt van, hogy ha egy fél időt elbuktunk, akkor mindig elbuktuk a teljes meccset is. Mindegy, hogy első vagy második fél Első csak a statisztika, semmi több. Ez csak statisztika, de már itt van több mint 20 meccs a Fecko. Az nem semmi. Na, jaj, már ez lassan. De mennyit fordítottunk tavasszal? Majdnem minden meccset megfordítottuk. is igen. Hát ez a vagyunk. Ez most már elmúlt Neóván, szerintem nem. zárjuk is ezzel. Vagyunk, és vagyunk, mire legközebb találkozunk, reméljük. Maradtunk ugyanebben a pozícióba. Tehát akkor ne jövő héten hívjunk, hanem <gül> <gül> az idény végén. Egy, hát a következő hét a meccs után. Ja, és jó. akkor megbeszéljük, hogy a táblázatot frissíteni kéne. Jó, hát akkor, akkor mindenki szépen, szépen. a várni a klubban, ugye a vasárnap, nem hétfő este 8-kor Találkozunk hétfőn. De jó lesz. Neóván, sziasztok, mi megjelenünk jövő héten más vendégekkel. Sziasztok! Csak a kis Pest.